y seco, café eta esa mezalaia datuzen minutuetan, astelen honetan, ba, azken aste hauetan, ba, berriz ere aktualitate gaia, e, izan den ba, migrazio e, fenomenoari buruz eta fluxuen inguruan aimat azterketa plasatuta baitira Irungo udalak egindakoa joan den astean ere, beno, ba erakunden arteko mai interesituzionala bildu zen gordailuan, baina hortik e, haratago, ba, irungo Irungorrera sareko josun hemeni gutxe dugu gurean, gaurkoan josunek, kaixo. Kaixo. Zerare, ma aktualitate edo albizte ere bada, irungo sarea, aste honetan, bihar aste hartarekin e, Nafarroan izango baitzarete, e, badiru dibena bak, ipuzko aldean e, kontuan hartzen ez dutena, ba, irunean bai, e, kontuan hartzen bote, la arrera sarea. Ba bai, hori duen du bai. E, gonbidatu digute Nafarroko parlamentora joateko, e, deitzen diute Komision de Trabajo Sobre emigrazion eta hori Eta mugari buruz holastu nahi dute edo nola dagon Nola egon duden eta nola dagon e, Irunen oraintzen bertan egoera Eta bueno, eta Nafarroko mugabaitare e, Alderri politikoek sustaputako batzorde bada Azken batean emigrazioa lantzeko e, Nafarroko parlamentuan e, Arrera sareak e, abosto urteko eskarmentua badu horretan e, Irunen daia harteko mugan ez ezik bortzirietan ere ze. Bueno, Azken batean ere Egin e, adama, Nafarroan eragiten duela, ongi dakizu dezu, eh? Bueno, a ber, esk... E, nik uste gu normala dela, ze hemen irunen dagon muga bakarra bizu bi dira. Muga oso txikila da. Muga gehiena Nafarro aldean dago. Hori e, uste gu taipatu behar dela, hori kontuan eduki behar dela, eta hori buruz holastu behar dela. Bai, noski baiet, eskestzen dugu e, Nafarroko partido politikoeri eri guri gonbidatzea, gutaz oroitzea. E. Irune endaia edo irune pauzu urruna arteko e, zubibana. E, esan bezala, ba, Nafarroak na e, muga zabala du, ez? Ba, i, ba, euskal herriarekin. Hor, e, frantxeiz polizialen kontrolak irunen bezain e, zorrotzak izan du dira, azken urteetan? Habe, izan du dira, egondu dira, binen e, pandemia garaian ta horrela itxizen dena, dena zuten bezala egondu zen egon ziren muga eh naiko denak e, konton kontuan Nafarroko muga baita ere direla rolio commerciales badirela postu asko da egondu ziren keja de xente baita ere ba hori da egondu ziren keja de xente, eta bueno gaur egun denda idekita dago ez dago arazorik, e, muga itxita odo erdi etxita edo e, poliziaren presentzia bakarra badago Santiagoan eta Beobian Hori oso kontuan hartzen bu Nafarroko gobernuak azken batean, bero, ba, fluxu militario hori, ba, Nafarroan alderare badatu belako, ez? Eh, bortziretarare izan behar izan mozutez, irungarrera saretik esku bat botzera. Ba, bai, noski bai. bai beharrezkoa zen. Eh, ber, eh hemen va zen Kristo Narriskondia zelabidasoa. Eh, oroitu dugu ez dugu duguantztu behar badirela bederatzi pertsona hilak e, urte batean. Orduan, bueno, egon du da hiendia joaten haraka eta bueno, pues, laguntza eskatu dugu noski baiet, jende asko bat egon eta laguntzen jendea pues, badago. E, Nafarroan e, deitu zaitu ezte, zuen iritzia jakin da utelako, zuen eskarmentuaren berri emateko, aldiz, beno, bak, Gipuzkoan edo da, Euskal Autonomia Erkidego mailan eta beno, aiparraldea ba, ere e, administrazioak Euskal Alkargoare presente izan delare, Joanen astean eh gordailoan eginda mai interinstituzionala, famatua hor, beno, ba, erakunde publiko guztiek, e, gurutze gorriak, eh sos ere beste eragile batzuen artean parte hartu izan dute. Irungarren sarea Ez du lekurik, hor? Ez, eta pentsature, guri ez digut estimatzen. Gure lana, a ber, beraiek bere, bere abatik ateitzen dute, hori zelana derretiunten, ziongi eta bar, eta bar, eta bar, guri ez digute egon Bueno, ez du importa. E, guk segituko dugu gure lana egiten, e, salaketak egiten baita ere egin behar direnean, e, beraieri laguntzen hori da gure lana, gus segituko dugu hortan, esketzen dugu baintzat, Horiez, Nafarroak gutaz oroitzea eta guri ematia espazio bat zeo zer errateko, bazen ordua, badire 5 urte hemen landan gaudela, ez dit gutinuez gonbidatu holako. Bueno, junta sera junta de ginen baita eskertu genuen. eskertzen dugu orain espazio hori ematia guri, gure sensazioa dute, gure, gure kexak egiteko dolokezea, eh en la mesa ez dugu ez dugu kabidarik. <laughs> Hor, hainbat kontu erabakitzen dira, bueno, 2008-biko balorazio bat egin dute 2008-biko baliabideak edo beharrezkoak izango diren baliabideak aurreikusi, aurreikusi eta gutxienz azken hilabete bai, nabarmen apalduela, ez, la bai, migrazio fluxua hemen mugantan. Bai, e, Erdia dola, oso jende gutxi etortzen ari da. Gero etortzen aldela jende gehiago doez, bueno, inoiz ez dakigu, bai, pasatzen alda. Eh, a ber, eh, en la mesa interinstituzional hortan, solo asten duten guzioiek, pues bueno, agian ongi dago, ez, ze egin nahi duten, doze prestatu nahi duten, plan de kontingentzia eta gauzaiek ituntenak, eh, erran barko ziren baita ezer ez duten egiten. Zetik, claro, eh, beraie prestatzi hemen eh, bi, bi lokala, hilanderas bat, hilanderas bitan, egin eh, badute hilanderas irubaita ere, Bino gero, hiendia, ozten dute kanpoan, ze eh, daukate kriterioiek ez dutenak ezertako balio hemen, ze dugu persona bat. Osa, denbiziko ez dakigu, seguras, seguro zer den un migranten entransito beraien zat. Guretzat bai, beraien ez dakigu zer den migranten entransito. Beraegiek, azte dute kontuan, urte bat bino gendu gehiago estatuan, edo txikikoa edo paperik ez eduki, eta bareta eta bar, guretzako dire migranten entransito denak. Ez du importa beraien situzia zein den. Hortaz solasten dute eta hori izango zen guretzako, pues bueno. Mm -hmm. Hori hongi edo jakimarko luke irungu udalak, berak, ez? E, ba, joan den astean, edo dela mar bat egun ere plazaratu duen e, azterketa kontuan hartuta, begirune e, fundazioak eginik, horretaz dugu Euskal Herria bilduk eskaputako e, diru partida bati esker egin dela, baina, baina ba, argazki egin dutela, e, 2008-biko udazkenen egindako azterketa, da, Xabira Ierdi, soziologa gaipatzen zigun, e, berez, e, hemen gabiltzan beharra ez duela gauza berria, askorik eskaintzen, datu egin dago Baina hori bai nabarmentzen zuen, edo gutxien ez hemen antxete eratean abarmentu genuen, azterketa hortatik an, garbian atera baiteken behar bada gauza bakarra, e, magrebiar jatorrikoen egoera dela, ez? E, Aikustu, ba, gurutze gorriko aterpetxea ez dutela erabiltzen edo nekez, arrazoi berdinen gatik, eta ez direla datu ofizialetan agertzen. E, ja, <laughs> bueno, e, a ber... Guk, behintzat, hirungo arrera zareak, e, guk egiten dugu lana kanpoan, eta gure datuak eta gure e, diskursoak dira, e, kanpoan gaudela eta ikusten duguna eta eta sentitzen duguna, ez? Hor dut, magrebiarrak etoztzen hasi ziren, bai pandemia ondoren uste dut izan zela, pues agian, hogeian edo hogeita batean, azieran, e, magrebiarrak etoztzen hasi ziren, eta hilanderasen gelditzen ziren, gelditzen ziren e, Afrika rabinion denbora gehiago, Hori beraiek erranak, hori gurutze gorriak erranak, helditzin zira denbora gehiago, e, ez asko, zer ez dira asko etortzen, egia da. Eda, bueno, bai, etorri etortzen dire, ez dire, pasatzen behintzak gure plazan barna, nik ezin dut erran zer e, ze jasotzen duen gurutze gorriak, edo zetik ez dakit, beraien datua, nik ez dakit, nidakit guk ikusten duguna. Plazan barna oso gutxi pasa dira, oain ez da inore etortzen onera, Eta egia da, beraile badutela beste bide bat, e, beraile daukat hemen, hemen badago komunidadea ondia, Magrebiar komunidadea ondia, eta agian beraien artean moldatzen direta beste pasu nahi barnaioaten dire. Ez dira eskoa etortzen, ordu nik ez dakit, e, nondik e, ateauten datua doze erratien dutenak ideik ere. Noan nahi, nahi erretentzio zentroan atxikiak diren migranten gehiengoa, hor bai, maagri biharra dela, beraz, zan e, nahi du, basa pasa, bai pasatzen direla, ez? Behar, bada hor, e, bi e, langa markatzen ditu frantses poliziak, ez? E, migrante, Trantxitozko migrantei dago kien ez dira, hori argi dago. Bai, bai, noski, eta ber, noski pasatzen direla, gukikusten txugu etortzen, eh? Buz pues, e, gautxorian gaudenean, orain Gautxorian gaudenean, orain ez. Binen lehenago, bai ikusi ditugu etortzen, gainera, e, desiente mutil oso gazteak, ez ziguten puto kasikitien, e, beraie segitzunten bere, bere bidea, eta noski pasatu direla, eta noski pasatzen hariko direla, guk ez ditugu ikusten. E, Aipatu dugu mai interinstituzionala, e, zenbait eskaera utzi bitu ere, agintarien partetik, Irunga Alkatea, Josandron Santanok, avenida Zubia, berriz ere berri rekitzea, Exigitu du, bilena horretan, eta bai urkullu, bueno, ba, e, ba, gainerako agintariek ere, e, Makon eta e, Sánchez, Espainiara eta Frantxez, e, presidentek usta, joan den udazkenean, e, zaipatu zuten e, ba, migrazio lantalde hori eratuko zela, hori e, sortu edo eratu dezatela ere. E, ikusten daba, hilabeteak e, pasa, e, bilena interinstituzional berri batekin, eta eulako urratxak e, esan bai, baina ez direla betetzen. Pues es, es dire betetzen ze lotxa, ez? Orko orko orko zubi hori horrela itxia itxia egotia ze lotxa. A hori ideki barko zutean bion, ez es, eskatu eh inori dekitzea. Baizik eta idekita punto. Hartuta kendu. Ezke ez da legala. Sa, e, ez da legala eh egotia hor eh legalada kentzea. Horikendu barko zen ja, egon barko zen idekia. Naibaute jendarmeak paratu hor, subian paratzunten tenbezela, bale, bion, etxiak jartzea hor? Venga, besa, por favor. Ba, momentuz, honekin geratzen gara. Josune, hori talaziz bihar e, iruñera zoaztela, Nafarrako ba, parlamentuan, e, logibiltzarrean itza hartzera, ai, justu beno, ba, e, hemen eskualdeontako egueraren berri ematera, bost urte luze ba, ikusi eta ikasizakoaren berri emateko. Ez dela gutxi ez, askotan antzi egiten zaigu ez, ba, nola demora pasa eta errealitatea ba, berbera e, izaten jarraitzen duela. Bai, eta kesegituko du, eh? hau ez da geldituko eta, eta, bueno, hori dena kontatuko dugu dena eta kejatuko gara berriz ere, kexatu behar garen gauzetaz, eskatuko dugu bain eta berriz e, hilanderaseko aterpe izatea denontzat ontzat ezkelditzea jendea kanpoan, eskatuko dugu zubieidekitzea eta eskatuko dugu askidaia. Aldak bakarra behar da, migarantearen perfila, izan egiteke, azken bi urtea boetan geroz eta emakume neska gazte, gehiago eta aurrak ere ikuste mitzik gula akumen plazan. Bueno, e, neskak eta aurrak etorri ziren e, nik usteot oain dela bi urte dola, hogeita batean izan zen ikara garria, e, gaina datua goiek atera dira, bilataz dakizen bat emakume, Horain ez dira inbeste, etozten dire gutxiago, lehenago bezala beti, etorri dire emakume eta horra gutxiago. E, perfila da berdina, Costa e, de Marfil, e, Mali, Gineako Nakri eta, eta gazteak. E, nik nun baiti ikusi dut entre 20-28 años, ez nik errangu nuke 2025, akaso, ze oso gaztea dira. Eta Gazteagoak ere ikusi izan militu plaza. Eta oso oso gaztea baita lerro pasak eskatzunte 1/2 de edad. Vale, etortzen dire oso gazteak. Oso gazteak e, justun 18 urtekoak edo gutigo. 20 urteren bueltan, hori da. Ogi. Ba, jo zure mendibuchi ami esker eta placer bat. Gurean izenagatik. Vale, ba, eskerrik asko.